Not 158. Orden citat lika mycket av märk som av mark, och det må allt det som finnes. Slutcitat saknas i upplandslagen som istället har citat så mycket för var och en som boten är stor till. slutcitat. Sidan 195. Någon saklig skillnad mellan lagarna tror det ej ligga här i. Angående uttrycket citat lika mycket av märk som av mark Slut, citat. Se upplandslagens valk, 25 principium med kommentar. Not 159, orden, citat, och där tagits ut allt efter hans brott, Slut, citat saknas i upplandslagen. Not 160, upplandslagen har istället, citat, han ska bjuda på tre hundades ting och två folklandsting, citat. Not 161, han, det vill säga den brottslige. Mot 162, den målsägande som icke ville taga böter utan istället ville hämnas, beredde samhället en förmögenhetsförlust, genom att en brottslig då icke utgjorde de böter som skulle gå till konung och hundar. För att försvåra för målsäganden att vägra taga böter stadgar nu flock 25-1 att målsäganden har rätt att hämnas, blott om han själv utfäster böter till konung och hundar. Enligt upplandslagen utfästes böterna i till konungen utan till hans länsman. Orden citat och målsägandens rätt hålls kvar. slutcitat saknas i upplandslagen. Not 163 i Skadastadgen 1335, ses Svensk diplomatarium 4, sidan 407, bestämmes att citat för drop fulla sår, blodvite, mål öskerman tagas till fånga av bonde såväl som av konungen och hållas under rätt. Slut, citat. Not 164. Citat gärning av en vettlös. Slutcitat. svenska ovita gärning. Förmodligen avses såväl dråp valat av ett oskäligt djur som av en övermage. Se flock 1 och 2. Jämför flock 26-7. Denna mening saknas i Upplandslagens manhällsbalk. Man har motsvarighet i Upplandslagens kyrkobalk 17. Dalalagens i balk 91 Västmanalagens kyrkobalk 242 jämför även Dalalagens manhelgsbalk 15 Not 165 Upplandslagen tillägger och dulgadråpsböter se här om upplandslagen m not 53 Not 166 Flock 25 överensstämmer med upplandslagen m 10 med de avvikelser som har angivits i noterna 156 till 165. Not 167, handskrift B, tillägger och mordvapen, parentes samt med den yngre hand och försåt, slutparentes. Not 168, upplänslagen har här en text som i förhållande till Södermanna lagen innebär en rikare exemplifiering, citat Nu säges om dubbelbot för drop. Gör en man försåt för en annan i skydd av ett hus, en gärdesgård, en grind, en skog, öar eller utnäs, kommer den dit gående, åkande, ridande eller roende, och faller den som förut där är, han ligger i spårgäld fyrtio marker. Faller den som dit kommer, han ligger i dubbelbot, åttio marker, slut citat. Södermannalagens redaktör har tydligen önskat göra sin text mer kortfattad, abstrakt och allmängiltig. Not 169. Upplandslagen har istället citat och skolatolv män pröva huruvida försåt var gjort eller ej. Slutsitat. Att redaktören av Södermannalagen här har ändrat upplandslagens text visar att nämndprocessen icke kämpat sig igenom i Södermanland. Not 170. Upplandslagen inskränker bestämmelsen om försåt till dråp. Parentescitat citat, ej må man kalla det för såt, där ej sker dråp, (slutcitat) och parentes. Denna inskränkning som återfinnes i Dalarlagen, Edsöresbalken nio principium, och säkerligen tog det vara ursprunglig, finnes emellertid varken i Södermannalagen eller Västmannalagen, inom parentes M tio principium. Båda dessa lagar låter svaranden gå Edgärdsmanna Ed på sin oskuld, men Västmannalagen fordrar blott tolv Edgärdsmän. Not 171 flok 261 har ej motsvarighet i de övriga landskapslagarna. Not 172, blockhugg se ovan not 40 flok 262 har ej motsvarighet i någon annan landskapslag. Not 173. Bestämmelser om straff för dråp med modvapen finnas utom i lagen, även i Dalalagen M19, samt utan att dock ordet modvapen nämns i Hälsingelagen, Rättegångsbalken 14.1, däremot icke i Upplandslagen och lagen. Motsatsen till modvapen är folkvapen. Jämför Dalalagen M, noterna 61 och 62. Not 174. Öl, Gille, från svenska malt Mälet. Ordet är i fornsvenskan endast känt från detta textställe. Sluter översätter malning av malt, inom parentes mäle, till verbet mala. R. Larsson, Södermanalagens språk, del 1, 1891, sidan 44. Sammanställer det med isländskans ölmäle, vilmäle, med flera. Mäle, till verbet mäla, tala. Och antager betydelsen gästabjud. Likaså Olson e. Olsson, appellativa substantivens bildning i fornsvenskan, 1916, sidan 390. Parentes citat, samtal vid ryckeslag, slut, citat och parentes. Och Arnodling, ordskatten i södermanalagens textkodex, 1928. Möjligen är efterleden i maltmäte samma ord som fornsvenskans, mälger, maskulinum, mått, för spannmål skeppa. Jämför fornnorskans, mälger, öls, Ölbryggd på en skeppamalt. Segulatingslagen 6. Öl, Tväggja, Mäla. Frostatingslagen 221. Flock 264 har ej motsvarighet i någon annan landskapslag. Sidan 196. Not 175. Flock 265 har ej motsvarighet i någon annan landskapslag. Nått 176. Upplandslagen som anhält spalk 11 2. Stadgar dubbelbot för dropp och den som på grund av ungdom ej är i stånd att bära fulla folkvapen och är fritagen från utskylder och utgärder. Jämför nedan flock 27.1. Not 177, citat, gärning av en vettlös, slut citat från svenska ovita gärning. Jämför not 164. Not 178 jämför flock 25, 3. Vi har här i flok 26-7 samma båda bot om fjärdedelen av full bot som redan observeras i södra mannala 17 principium 19 principium 20 principium. Upplanslagen M2 stadgar båda bot, det vill säga sju marker för drop begången av en mindreårig. Not 179, som Manhältspark 12 straffar den som dräper en annan i hans hem med böter av 140 marker samt tillägger bland annat att där en man har hus och hem där må han alltid ha frid 60 fannar från sitt hus. Södermannalagen ger icke upplysning om hur långt hemfriden sträcker sig men då enligt flock 27 principium böterna för dråp inom spjutshåll från den dräptes bostad är och högre än 80 marker kan man sluta att hemfriden måste sträcka sig längre bort. Av intresse är att flock 26-8 direkt utsäger att straffet för dråp på en person i dennes hem är detsamma vare sig den döda är fri eller ofri. Trällarna skyddas alltså här på samma sätt som de fria. Jämför nedan not 190 med stadgänderna i flock 26, 8 och 27 bör jämföras Skånunga 5. Det förra är och äldre nedsördes bestämmelserna. Jämför om upplandslagen M not 70. Not 180 flock 26, 9 har ej motsvarighet i de övriga landskapslagarna. Jämför med stadgandet och planslagen M11, vilket även tog det syfta på utmätning. En viss parallell till flok 26.9 utgör giftemålsbalken 2.1. Not 181 flok 26.10 överensstämmer i sak med planslagen M11.3, vars vackra text emellertid i södra lagen förenklats. Om led och ledung, se konung av med kommentar. Citat inom skeppsbord eller på skeppsbro. Slutsitat, parentes, innan firi i borde eller utan firi i bryggjord Slutparentes, det vill säga om bord på skeppet eller vid ändan av landgången där vakt hölls. Jämför upplandslagen M, noterna 62 och 63. Nota 182, flock 26.11 har motsvarighet i upplandslagens manhällsbalk 11.4, som emellertid ger föreskrift endast om bindande av sandbaneman och hållbaneman vid dropet. Detta är i enlighet med att vid dropet i allmänhet upplandslagen binder endast dessa två. Jämför ovan flock 24 med kommentar samt upplandslagens manhällsbalk 9.4. Nota 183, flock 26.12 överensstämmer i sak med upplandslagens M11.6. Not 184, flock 26-13, överensstämmer med dopplanslagens M11-5. Not 185, flock 26-14, överensstämmer med upplandslagen M11-7. Flock 26 motsvarar med de betydande avvikelser som framgått av föregående noter 168-184, till upplandslagens manhällsbalk 11. Där förekommer i emellertid även en bestämmelse om dubbla böter för drop. Och så gammal man att han ej är i stånd att bära fulla folkvapen och är fritagen från utskylder och utgärder. Om dubbelbot för drop ser även flock 10 och 2. 186 och landslagen M12 har istället rubriken om hundramarkers bot i drop. Note 187 citat i sin egen stuga slut citat från svenska i Stoe självs sins. Not 188, citat, flyter där samman lin och gärna, slutcitat. Fornsvenska flyter samman hör och hjärne, det vill säga blir lakandet bestänkt med den dräptes gärna. Uttrycket skulle bättre passa in i följande mening. Eftersatsen. citat, blir en man dräpt i sin säng, slutcitat. Det är ålderdomligt med allittererande förbindelse av de båda substantiven hör och hjärne och har utan tvivel tillhört den muntliga lagsagan. Not 189 och jämför giftemålsbalken 3.1. Citat, blir bruden dräpt i sängen hos sin brudgum eller och brudgummen själv, då ska för en vara av de bötas hundra marker. Slutcitat. det vill säga tre dubbelbot. Sidan 197, not 190. Bestämmelserna i flock 27, principium, enligt vilka boten stegras om dråpet skett och plats där den dräpte bör hava större frid, är då helt säkert ursprungliga. Närstående stadganden finnas i västmanalagen, manhelsbalken 11 och hälsingelagen, manhelsbalken 6:2 där även högsta böter stadgas för dråp och en person i hans säng. Reglerna i hopplandslagen m 12 har var säkerligen även utgått från samma grundsats. Först talas nämligen om att någon blir dräpt i sitt hem, därefter om att han dräpes inom de fyra råmärkena till bytomterna eller 60 och femna därifrån, och man väntar sig då att straffet skulle bliva högre i det förra än i det senare fallet. Som upplandslagen kommit till nutiden äger den emellertid här ett enhetligt straff på 140 marker. Till sina straffbestämmelser fogar upplandslagen Citat, denna frid äger bonden och hans syster och deras barn och alla de som där ägar bo samman, men deras gäster, legojon och hemmajon, det skulle ligga i dubbelbot. Slut, citat. Till dessa bestämmelser saknas annan motsvarighet i Södermannalagen än vad som i flock 26.8 stadgas om straff för dråp på träl. Not 191, flock 27 har motsvarighet i upplandslagen M12-principium, där det dock tilläggs att råpet ska ha begåtts i vredesmord. Not 192, citat med ett spjut, slutsitat från svenska, med spjusskafte. Hans skrift B har med spjutsaski, vilket säkerligen är ursprungligare. Jämför upplänslagen m 124 med ask och ände. Med spjut och spjutspets. I sländska askar maskulinum spjut. Note 193 flok 27.2 överensstämmer med upplandslagen M12.2 men med det undantaget att skyddet räknas 60 famnar från kyrkogård och icke ett spjutkast därifrån. Med säkerhet är regeln om skydd inom ett avstånd av 60 famnar en senare omskrivning av regeln om skydd inom ett spjutkast. Även då det gäller hemfriden har upplandslagen i M12.1 stadganden om skydd inom 60 femlar från råmärken eller från hus och hem. Men både södra M27-principium och västmannalagen M11.1 ger för motsvarande fall stadganden om skydd inom ett spjutkast. Regler om skydd inom ett område som man kan nå med spjut eller ryggsä finns även i upplandslagen M12.4. Not 194 till flock 27.3 finnas motsvarande men mycket mer vidlyftiga regler i upplandslagens M12.3. Upplandslagen fortsätter därefter i M12.4 med regler om straff för dråp och fader i hans sons hem och son i faderns hem eller då sonen flyttar till köpstad och fader eller son inom eller utom ett spjutkast eller ett yxkast från sonens hem. Dessa regler har i upptagits i södra Not 195 planslagen m 125 har samma stadgande men låter det gälla även då smeden dräppes mellan gården och smedjan om dessa två ligger på ett hammar eller tongkasts avstånd från varandra. Också här har sålunda upplandslagen regler om kast som avgörande för det område inom vilket särskilt skydd gäller. Nåt 196 upplandslagen m 126 har härvida utförligare regler som bland annat förutsätta att den som vill kunna göra att han har funnit ett lik har hämndemän i de närmaste byarna. Dessa regler går alltså tillbaka till den tid då blodshämnden mera ofta förekom. Nytt i Södermannalagen är stadgandet om det fall att två personer finna ett lik. Om den som har funnit liket misstänkes för att vara droparen men nekar därtill låter upplandslagen saken avgöras av nämnd. Men Södermannalagen låter, för den händelse kundgörande skett, edgärts bevis inträda. Flock 27 motsvarar med åndantag som angivits i noterna 186-196, Upplandslagen M12 Principium och 12 1-6. Upplandslagen fortsätter i M12 7 med stadganden om dropp under sjöfärd, som i Södermannalagen finnas i Flock 30. Södermannalagen har alltså här gjort en omgruppering av Upplandslagens text. Upplandslagen M12, och 9 handlar om dråp och konungens gissloman, konungens skattemän, med deras vänner eller lagman. Motsvarighet till dessa stadganden finns ej i Södermanalagen. Not 197 Upplandslagen har här något olika formulering, men i sak har redaktören av Södermanalagen ej ändrat Upplandslagens text, Sida 198. Att märka är att Södermanalagen på detta ställe behåller nämnden. Säkerligen tyder detta på att vi här har att göra med en ny lagbestämmelse i Södermannarätten. Not 198. planslagen överensstämmer, men anser sig bara inskärpa att en brottsligge först ska föras till tings och att där dom ska fällas mot honom. Vi har här ett av de fyra ställen där ordömer årdömer steglingsstraff. De övriga är då 13 principium 28.1 och 36.1. Note 199. Upplanslagen citat 140 marker. Slutsitat. Upplanslagen tillägger citat taget är båda böter, kar, det vill säga tingsmenigheten, och konung. Slutsitat. Att tillägget i fråga som är onödigt redan i upplanslagen gick upptagits i södra lagen, tog det beror på att flok 28.2 innehåller ett allmänt stadgande om hur böterna skulle ha Not 200, och planslagen tillägger, citat, pröve också då tolv män huruvida det var gjort med vilja eller ej, slutsitat. Detta tillägg har ej upptagits i lagen. troligen är det är onödigt, vilket städgandet är även i upplandslagen. Not 201, planslagen har i form något olika men i sak identiska regler. Där tillägges citat, dräper en man sin hustru eller en hustru sin man, och blir de lagligen förvunna, dömas de till döden så som nu är sagt, slutsitat. Denna mening som är överflödig i Upplandslagen har redaktören av lagen strukit. No 202, Upplandslagen har blott, citat, broder sin broder eller syster sin syster, slutsitat. Tidligen har den mera noggranna redaktören av Södermannalagen ansett att bestämmelse även bör finnas för det fall att broder dräper syster eller syster dräper broder. No 203 upplandslagen, citat 140 marker, slut citat. Not 204 upplandslagen helt olika. 140 markers markersboten skulle skiftas med 65 marker till målsäganden, 15 marker till konungens länsman– 30 marker till konungens bord, 15 marker till citat "den som råder över folklandet", slut citat, och 15 marker till folklandsmännen. Om även i Uppland boten ursprungligen varit 120 marker, se här om Västmanalagen M not 64, och fördelningen lika med fördelningen i Södermanalagen, har alltså i Upplandslagen då boten höjdes från 120 till 140 marker. Målsäganden fått 5 marker och konungens länsman 15 marker. Att Upplandslagen låter andel i boten gå till folklandet och icke till hundaret visar att hundaret i Södermanland hade en friare, mera betydande ställning än i Uppland. Att Södermanalagen låter hela den bötesandel som tillfaller hundaret gå till männen, vilket bör vara lagens mening, och icke till någon funktionär inom detta, ger vid handen att embetsmanna inflytande icke varit så starkt i södermanland som i uppland. Med de undantag som ovan angivits i noterna 197 till och med 204 motsvaras flock 28 av upplandslagen manhelsbalken 13 och 14. Not 205 flock 29 motsvaras i upplandslagen av manhelsbalken 18 om dråp på öar. Texten i södermanalagen är emellertid utförligare. Sannolikt har här rester av ursprunglig sväret blivit bättre bevarade än i upplandslagen. Se upplandslagen M, not 103. Stadgandet om att ingen ska svara för böterna för vård och vaka saknas i upplandslagen. Om uttrycket vård och vaka som i södermanalagen finns även i konungabalken 11 principium ser konungabalken not 57. Om skeppslag ser konungabalken not 52. Regeln att böterna i bliva högre under ett år om och flera män finnas dräpta är i Södermanalagen annorlunda utformad än enligt Upplandslagen. Texten i Upplandslagen ger anledning att antaga att böterna i bliva högre än 40 marker, även om flera lik hittas samtidigt. Under det texten i Södermanalagen anger att ett skeppslag icke skulle dömas till högre bot än 40 marker under ett år. Båda lagarna vill jag tydligen undvika att belasta skärgårdsbefolkningen med alltför höga dolga Not 206, flock 30, har motsvarighet i upplandslagen M127, se ovanot 196. Texten i södermanalagen är dock mycket överarbetad. Beskrivningen på brottet är juridiskt sett mera allmängiltigt utformad i södermanalagen, Upplandslagen hänför sig blott till att begravningen sker på en ö. Men de drag som i upplandslagen visar stadgandets ålderdomliga natur har redaktören av södermanalagen avlägsnat. De förändringar stadgandet undergått är ett utmärkt exempel på det sätt på vilket redaktören av södermanalagen bearbetat upplandslagens regler. Sidan 199. Av intresse är att södermanalagen höjt böterna som i upplandslagen är och 140 märker till 300 marker men icke samtidigt ansett sig bara fördela dem på annat sätt än de böter som utging om i 120 marker. Då icke till exempel konungens länsman fick del i böterna visar sig även på denna punkt att förvaltningsmännen icke hade samma inflytelserika ställning i Södermanland som i Uppland. De båda sista meningarna finnas icke i Upplandslagens text. Not 207, handskrift B, tillägger Citat, och om biltog man gör ett dropp Slutsitat. Efter sina regler i mannhältsbalken 14, hur markers bort ska skiftas i och 204, fortsätter upplandslagen med stadganden om det mål som både går på liv och gods, M15, samt därefter med stadganden om dropsmål mellan präst och lekman, M16. Södermanalagen anknyter emellertid först till sistnämnda flock för att uppskjuta högmålsbrotten till slutet av balken, flock 36. lagen gör här alltså en omgruppering av texten i upplanslagen. Not 208 och upplanslagen M16 principium överensstämmer med undantag av att den icke-uttryckligen stadgar att en dräptesärvingar skulle ha målsägandens rätt av böterna. Se upplanslagen M not 96. Not 209. Oplanslagen M16.1 nöjer sig med att städga. Citat, nu blir en bonde dräpt och hans arving är ej Slutcitat. Slutsitat. Vi har här ett utslag av redaktören, sa lagen önskan att precisera lagtexten. Samma regel som då bonde blir dräpt bör gälla även då annan lekman eller och klärk har dräpts. Not 210. Oplanslagens manhelksbalk 16.2 städgar att om arvingen brister åt eden... Han är saker till spårgäld och ej till mordgäld, även om brottet skulle förtjäna mordgäldsböter. Södermannalagen är alltså här strängare än Upplandslagen. Upplandslagen fortsätter med att böter för gärning alltid skulle ha gälldas av hans efterlämnade gods, men stadgandena därom har icke upptagits i Södermannalagen, vare sig lagens redaktör icke har velat att dessa regler skulle gälla i Södermanland eller han har ansett dem framgå klart redan av ärvda balken 5 principium. Not 211, flock 31 motsvarar med de ändringar som angivits i noterna 207-210 uppplanslagen M16. Uppplänslagen fortsätter med en flock citat hur man ska styrka att drop är för likt och bötat slut citat M17 som ej har upptagits i södragen. Anledningen här till kan vara att beviset enligt uppplanslagen skedde genom nämnd och att redaktören av södömanagen icke vil att upptaga regler om nämnd i detta fall. Sedan Upplandslagen därefter, i M18, givit om regler om drop på öar, vilka motsvarar flock 29, fortsätter lagen med en flock, citat, om drop genom förgörning, slutcitat, till vilken Södermannalagen anknyter. Not 212, citat, då ska hon bindas, Slutcitat fornsvenska, där ska hon bindas. Upplänslagen har, citat, då ska man taga henne och sätta henne i fjättrar. Slutsitat, där ska hane take och gi fietur setje. Not 213, citat, tolv män skulle där värja eller fälla henne med sinhet. från svenska tolv män skulle hon ha där värja eller fälla med edelsinom. Opplandslagen anger däremot att de tolv männen skulle avgöra om hon gjort förgörningarna eller ej och om hon tagits på var gärning eller ej vad hällde hon hafde de, de förgärningar gjort eller ej eller vad hon är bar och åtaken eller ej. Särmanalagen har alltså ej upptagit upplandslagens regel att kvinnan ska vara tagen på var gärning. Not 214, upplandslagen tillägger citaten av bot ska tre skiftas, en lott tager konungen, den andra målsäganden, den tredje hundaret. Slut citat. Denna bestämmelse är i södra överflödig och har även uteslutits. Not 215, citat, dräper hon honom helt och hållet, slut citat, hon svenska dräper med alu. Upplandslagen har, citat, har någon gjutit döden därav, slut citat, haver nogor där död av lutit. Not 216, upplandslagen, citat 140 och marker, slut citat, denna bot ska skifta så som alla andra hundra markers Hur böterna delades enligt södra mannalaagen 28.2. Sidan 200. No 217. Citat. Vare saklös för fettrarna. Slutsitat. Fån svenska var i saklös fir i band. Upplandslagen har. Citat. Vare bonden saklös för fettrarna. Slutsitat. Fån svenska var i bonden saklös vore feturin. Liksom enligt upplandslagen var det föremål för hårt straff att binda en oskyldig. Se konungabalken 5 principium, manhelsbalken 13 principium och tjuvnadsbalken 6 principium. Not 218, flock 32 överensstämmer med de undantag som omnämnts i noterna 212-17 med upplandslagen M19 principium. Not 219, stadgandet att förhot ska gällas i tre fall nämligen om hotet skett i stugobänk, kyrka och på ting, finns blott i Södermanalagen. Medeltidslagarnas grundsats är eljest att hött är med litet eller intet bött, och denna grundsats finns även i de utifrån inkomna rättsliga reglerna i Södermanalagen. Se konungabalken 5 principium och 7 principium. I Södermannaretten i övrigt finns emellertidregeln icke Nicke. Orden på stugobänk är och här ett uttryck för hemfriden. Citat, den man som satt på stugans bänk åtnjöt i så hög grad lagens häng att han inte ens fick hotas till livet. Slutsitat, se Lissi Karlsson i RIG 1935, sidan 75. No 220 och flock 331 har ej heller motsvarighet i någon annan landskapslag. No 221, flok 33 2, har motsvarighet i upplandslagens manhelgsbalk 192, 2 I huru reglerna där icke är identiskt lika med motsvarande stadganden i Södermannalagen. Upplandslagen betonar att vad båda säga vara båda verk räknades som sådant. Motsvarighet till detta viktiga stadgande finner sig här. Upplandslagen M19 fortsätter med stadganden om straff när någon med vilja stöter en annan gälld eller vatten och föreskriver att om flera blir fällda för mord, det skulle gälla sitt liv därför. Dessa regler har i upptagits i lagen. Därefter fortsätter upplandslagen med stadganden om hedersbot, M20. Sedan om nedan, not 227. Not 222, Angnabok från svenska Agnabocker. Egentligen en som bär agnar på ryggen. Här en som skäl växande säd. Se i förlagens sedsörresbalk not 52 och vårdamålsbalk not 75 och planlagens manhelgsbalk not 167. Not 223 Kasevärg från svenska kostnavärger En i flera landskapslagar förekommande beteckning för mordbrännare av kase, rishögbål och värger, våldsverkare, förbrytare, fredlös. Se vidare i skettalagens not 50. Orden kasevärg eller finnas endast i handskrift B. De är då tydligen överhopade i handskrift A. Not 223 A. Orden citat om han är fri eller giver honom andra fula namn slut citat finnas endast i handskrift A. Not 224 Sjökhusson, från sönska Not 225 flock 34 saknar motsvarighet i upplandslagen... Vilken, liksom de övriga landskapslagarna från Svealand, icke ägnar större uppmärksamhet åt smäddelse. Se däremot Helsingelagen, manhällsbalken 7, principium. Och yngre Västgötalagen, rättegångsbalken 5. Äldre Västgötalagen, rättegångsbalken 6, 7, 8, 9. Östgötalagen, byggnadsbalken 38. Liksom i fråga om besträffning av hot är alltså Södermannalagen här ett uttryck för andra rättsgrundsatser än som i allmänhet finnas i den svenska landskapsrätten. I Bjerkeöarätten 21 principium finns emellertid en bestämmelse som står Södermannalagen M34 nära. Där stadgas böter på sex märker för den som ger annan okvärdinsord. Bland de okvärdinsord som föranledar detta straff uppräknar Bjerkeöarätten både tjuv, lögnare, utpiskad sjökosån inom parentes Forslägin, herr son, och träl om den som kallas med detta namn är fri. Bjerkegöarätten visar alltså här samband med södermanalagen, och södermanalagen och Bjerkegöarätten är och de enda lagar från landskapslagarnas tid, i vilka orden lögnare, från svenska Ljughari, och Sjökosson, fornsvenska Herrjansson är obelagda. belägda. Även Guta-lagen, flock 39, är att beakta i detta sammanhang. Not 226, hedersbot, svenska dockabot. Not 227, flock 35 motsvarar upplandslagen M20. Dock omtalas i upplandslagen icke-hedersbot vid drop av den herres Sven som har både stekare och ställare, men däremot stadgas att hedersboten ska uppbäras av den dräptes herre. Regeln om hedersbot till den som har stekare och ställare finns även i öskötarlagen. Dråpsbalken 14-9 och vodamålsbalken 123 där mälate båten utgår till den herre som har ställare och stekare samt 40 år roddare på egen bekostnad. Not 228. Citat mot sin rättu konung. Slutcitat. Fornsvenska mot sinum rättum konunge. Ordet rättum saknas i handskrift B, sidan 201. Upplandslagen har på motsvarande ställe mot Alsvaldi konung, gen Alvadugum konunge. Södermannalagen har alltså icke upptagit uttrycket alls våldig, som attribut för konungen, men använder i förordet detta ord om Gud. Däremot kallar Södermanalagen i likhet med upplandslagen i förordet konungen för enväldig, enväldugger. No 229, upplandslagen tillägger här, citat, och därtill ska hans jord och hans gods läggas under kronan, vare sig han blir tagen till fånga eller ej, Slutcitat. Utelämnandet av dessa ord i södermannarlagen visar emellertid i dig någon saklig olikhet mellan de båda lagarna. Jämför not 231. Not 230 i hans B saknar orden hans, jord och... Not 231 istället för sista meningen i flock 36 principium har upplandslagen blott. Citat fällad i honom gällde han både liv och god, slut, citat. Jämför not 229. Nytt är i södermanalagen att en brottslig skulle dömas under svärd. Detta dödssätt omtalas även i kyrkobalken 12, 2 konungabalken 6-principium och M13-principium, samt finnas också i upplandslagen. Not 232 istället för orden, citat, ska han dömas till Stegel. Slut citat har upplandslagen. Citat, han ska föras till tings och dömas till Stegling. Slutcitat. Not 233, orden, citat, allt det som finnes, slutcitat saknas i upplandslagen. Not 234, bryte, från svenska bryti, maskulinum, förvaltare, gårdsfogde. Not 235, upplandslagen har blott, citat, dömes då till det straff som nu är sagt, slutsitat. lagen vill tydligen icke stadga steglingsstraff för kvinna. Not 236, med de undantag som framgår av noterna 228 till 235, överensstämmer i stort sett flock 36 med upplandslagens manhelsbalk 15. Möjligen tyder den helt olika placeringen av flocken i upplandslagen och södermanalagen, se over not 207, på att flocken som otvetydigt återger kunglig speciallagstiftning och alltså i båda lagarna är hämtad från en källa som icke tillhör den tidigare landskapsrätten, Även i Upplandslagen inkommit senare än lagen i övrigt avfattats. Not 237, denna avslutningsvers saknas i Upplandslagen. Förklaringar till Tjuvnadsbalken, sidan 210. Svenska Djuvnada balker. Tjuvnadsbalken motsvarar i huvudsak den del av Upplandslagens manhältsbalk som handlar om stöld och fynd. Semenhältsbalken, flockarna 35 till och med 54. Innehåll, 1. Flock 1 till och med 13 principium jämte första meningen av flock 13, 1, handla om stöld. Snatteri, flock 1. Annan stöld under en halv marks värde, 2. Full tjuvnad, 3. Processuella regler, 4, 5 och 6, 1. Åtal för olagligt fängslande, 6 principium. Stöld av mindreårig, 6, 2. Klander och ledande till hemelsman, 7-9, husrensaken 12, huskyvnad, 10, principium, tjuvgodsgömmare, 10, 1, kyrkosjuv, 11, principium, flyende tjuv, 11, 1. tagande av annan mans tjuv och av stulen häst från tjuv, 13, principium och 131. 1. Två flock, 13, paragraf 1, till och med flock 16, handlar om fynd. Findokreatur 131, vägfind 14, vattenfind 15, fynd i kyrka 16 principium, allmänna regler 161 till 2. Om stöld i kyrka, kyrkobalken 14 om ed, förtvunad eller rån, kyrkobalken 161. Om stöld under ledung, konungabalken 11 principium. Om stöld av åkeredskap på åkern med mera, byggnadsbalken B2 principium, av metstång B7. 1. Av skördedilskap b 85 Om stöld av säd på annans åker B5 principium 51 och 3 Av värter eller bönor, av rovor, av kol eller lök, av frukt B10 1-4 Om stöld ur en annans giller B19-1 och 4 Ur en annans nät eller mjärdar B20 principium Om stöld av båt eller fiskenot B22 principium 221, Om stöld av höns, gäss, yes, gris eller katt 33, 2. Om olovligt bruk av annan sæst. Köpmålarbalken. 13.2. Om tjuvnadsmål. Jämför rättegångsbalken. 7. Flockindelningen är i tjuvnadsbalken densamma i handskrift B som i handskrift A. Not 1. Citat om böter för snatteri. Slutcitat från svenska. Om um snattare i djufnade. Från svenska snatta, snatta begår en mindre stöld, och snattan, femininum snatteri, snattat gods, omtalas i Överskötta lagens vårdamålspelg 39 och 41 principium. Snattan är belagt även i Dalalagens djufnanspelg 1 principium. Ordet snattare bot. Böter för snatteri förekommer utom i Södermannalagen även i Örskötalagens vårdarmålsbalk 32.1 och i är rätten 33 principium. Snatteri är enligt Örskötalagen en stöld mindre än fyra och ett halvt örtugar, det vill säga ett och ett halvt öre. Enligt Dalarlagen mindre än ett öre, enligt Södermannalagen ett halvt öre eller mindre. Not 2. Södermannalagen stadgar icke här något straff för stöld av fyra penningar eller mindre. Upplandslagen har i Manhelsbalken 35 regeln citat själv någon två eller tre pengar det må han eka till med sin egenhet eller böter penning med penning Slutcitat. Men Södermanalagen har ej upptagit denna bestämmelse. Anledning till är må hända att enligt Södermanalagen samma regler skulle gälla för stöld av in till fyra pengars värde som förstöld mellan ett halvt öre och fyra pengar. Jämför flock 5 sista meningen med kommentar. I så fall föreligger emellertid i flok 1 ett, ett redaktionsfel i det att orden, citat men mera än fyra pengar" slut citat, vilka hämtats från Upplandslagen borde ha strukits. Flock 1 motsvarar nära Upplandslagen, manhällsbalken 36. Texten har dock i Södermanalagen blivit förkortat. Nu tre, orden, citat och ed av tolv män, slut citat saknas i Upplandslagen och är i södermanalagen tydligen en del av det äldre rättssystemet, vilket här hållit sig kvar trots påverkningen från Upplandslagen. I flock åtta fyra stadgas för motsvarande fall två vittnen och ed av sex män, varför södermanalagen här visar en motsägelse. Sidan 211 Not fyra och värdesättas fornsvenska och mjättes. dessa ord är och är tillägg i södermanalagen och saknas i upplandslagen. Not fem, citat och var saklös för att han band honom slut citat fornsvenska och var i saklös firibant. Orden firiband saknas i handskrift B och de har icke heller någon motsvarighet i upplandslagen. Helt säkert har de kommit in i handskrift A genom en mindre noggrann analys av rättsläget vad bonden som fört tjuven till tinget bör bliva saklös för är tydligen icke att han band tjuven, ty genom att tjuvnaden är bevisad i rättmätigheten härav även bevisad. Bonden bör istället vara saklös för ett eventuellt åtal att han icke åstadkommit att tjuven straffats. Målsäganden står sålunda i ansvar för tjuven, till dess att den är blivit dömd på tinget. Sedan må han saklöst släppa honom om han vill. Länsmannen må sedan ta fatt honom och utkräva kronans rätt. Jämför Upplandslagens manhällsbalk 39.2. Not 6. Länsman, fornsvenska länsman. Upplandslagen har konungsman, konungens man, konungens ombud. Not 7. Med de undantag som framgår av noterna 3 till och med 6. Överensstämmer flock 2 nära med Upplandslagens manhällsbalk 37. Not 8. Upplandslagen har istället citat om dödsstraff i tjuvnadsmål. slutcitat Not 9 Upplandslagen har här tillägget citat, tager han honom med två mäns vittne, slut citat, vilket utelämnats i södermanalagen. Not tio Upplandslagen tillägger, citat, då ska han själv svärja att det återtagna tjuvgods som är framlagt är hans egendom klar och laglig, slutcitat Upplandslagen har alltså en bestämmelse att tingsförfarandet ska börja med den ed av käranden om äganderätten till tjuvgodset. Denna föreskrift har utelämnats i Södermannalagen. Möjligen sammanhänger detta med att Södermannalagen fordrar 12 er och kärandens sida, vilket icke är fallet med Upplandslagen. Se nedan not 14. Not 11. Denna mening finner sig i Upplandslagen utan är ett inskott i Södermannalagen. Dess införande i Södermannalagen synes knappast varit ägnat att öka klarheten i texten. Av den från Upplandslagen hämtade sista meningen i flocken synes nämligen vara tydligt att målsäganden hade rätt att unna livet, vare sig denne vidgått stölden eller ej. Möjligen innebär den nya meningen i södermanalagen att konungen och hundaret ej ägde taga tjuvens liv, om denne vidgått stölden och målsäganden nöjde sig med böter. Not 12, citat, och ska målsäganden styrka att han är rätt i tjuven, slutsitat. Hon svenska Da söker målsägande Han till sannandjuv. no 13 Citat med två vittnen Slutcitat. Hans skrift B har istället Med sex vittnen Sannolikt är detta en rest av äldre rätt Jämför och skötta lagens vårdamålsbalk 32.1 Citat i skola två män Sverige Att han är den verkliga tjuven där. Det skulle ha två andra Sverige att då han blev bestulen blev det lagligen kun gjort. Det skulle ha ännu två andra styrka att fullt tjuvade bonden på hans rygg. Sedan må man döma honom till galgen och hänga honom. Slut citat.